Hjärtligt välkomna alla näradio till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det är idag lördagen den 2 januari år 2010 och den här sändningen går ut i eten mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 3 januari mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 7 januari. ...mellan klockan 20.30 och, och 21 och 21.30. Vi som pratar idag är jag själv, David Long och... Arnold Boström. Ja. Och hoppas att ni alla har haft en angenäm jul- och nyårshelg. Det här är årets och till och med decenniets första sändning med Radio SD. Och detta år 2010, det är det år då Sverigedemokraterna fyller 22 år. Det sker om ungefär en månad... Och själv har jag varit medlem i ungefär hälften av den tiden, 11 år. Och du Arnold, har nog varit med ännu längre. Hur länge har du varit med? Ja, eh, jag löste mitt första medlemskort i Sverigedemokraterna i början på 1994. Så att det blir, ja, och blir in på mitt sjuttonde år nu. Ja, 16 på det i år. Ja, in på sjuttonde, ja. ja. Och det är också det år 2010 som partiet kommer att komma in i Sveriges riksdag och det ska då ske den 19 september i år då det är val. Under praktiskt taget hela partiets existens så har Sverigedemokraterna sänt här i Stockholms närradio och det ursprungliga syftet med dessa sändningar det var ju att vi inte hade några andra möjligheter att nå ut till väljarna än just via flygblad demonstrationer, kampanjer av olika slag och just närradiosändningar. På senare tid så har vi som bekant synts en hel del i riksmedia och vi gör löpande utvärderingar av vår verksamhet. Vi vet att vi under årens lopp har fått en trogen lyssnarsgara här i närradion och vi har bestämt oss för att sända även år 2010. Förhoppningen är ju att ni kära lyssnare efter den 19 september ska få lyssna till någon Sverigedemokratisk riksdagsledamot här i Radio SD, eller varför inte flera stycken till och med Det vet jag att många av våra trogna lyssnare länge har hoppats på och det tycker jag också att ni förtjänar Sen kan det mycket väl hända att vi efter valet anser oss ha så stora resurser till vårt förfogande att vi kan satsa mer på radioverksamheten så att Kvaliteten höjs och närmar sig Sveriges radionivå Men som sagt, vi tar ett år i taget och vi räknar med att sända åtminstone hela 2010 Jag Tänkte att vi skulle börja lite grann med att titta på hur vi har gått i de senaste opinionsundersökningarna Sentio Research publicerade en mätning den 30 december Där Sverigedemokraterna fick 5,9% och ligger därmed även denna månad högt över riksdagsspärren. Allianspartierna erhåller i samma undersökning 44%, vilket ska jämföras med 48,3% för de rödgröna. Och med 5,9% av väljarstödet så innebär det att Sverigedemokraterna skulle få 21 riksdagsmandat och en vågmästarroll mellan de båda blocken om det vore val idag. Totalt har 2821 personer intervjuats på webb- och telefon perioden telefonperioden till 23 december. Och summerar vi då december månads opinionsundersökningar så ser vi att Sverigedemokraterna fick i genomsnitt av de sju opinionsinstitut som finns fick vi i genomsnitt 5,0%. Och det var bara en enda mätning fel. Det var två mätningar som gav oss under 4 Men vi fick i genomsnitt alltså 5,0 och den högsta hamnade på 7,1 procent. Det var en liten nedgång från november månad som vi var rekordmånaden. Då fick vi 5,3 i genomsnitt och vi gick nu ner till 5,0 det här har ju en del etablerad press försökt beskrivas som att Sverigedemokraterna går bakåt. Men vi ska ha klart för oss att decembermånads opinionssiffror är alltså de näst högsta någonsin för partiet. Vi gick upp kraftigt i november och vi har hållit oss kvar på nästan samma nivå i december. Ja, vi har skrivits, det har skrivits en hel del om Sverigedemokraterna i etablerad media. Och de börjar ju nu inse att det snart är val hela etablissemanget börjar nu debattera hur Sverigedemokraterna ska bemötas om vi kommer in i riksdagen och om man ska ta debatten med oss i valrörelsen och så vidare och så vidare till exempel så läste jag i Kristianstadbladet Regeringen avgör valet är rubriken och längre ner i artikeln så står det att Sverigedemokraternas framgångar är ett kapitel för sig en inte allt för långsökt gissning är att sommarens upplopp och bilbränder bidragit till att stärka den främlingsfientliga opinionen. Hittills har inte de etablerade partierna varit lyckosamma i sina motangrepp. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har aldrig varit närmare en riksdagsplats än han är idag. Ju mer debatten handlar om Sverigedemokraterna desto bättre tenderar det att gå för partiet. Därmed inte sagt att valet redan är avgjort till Sverigedemokraterna politiska politikers fördel och där har de ju i och för sig rätt vi har en hel valrörelse framför oss och det krävs fortfarande stora insatser från alla våra medlemmar och aktivister för att vi ska kunna genomföra den valrörelse vi planerar och därmed också kunna ta oss in i riksdagen sen är det ju det att det står så här att ju mer debatten handlar om SD desto bättre går det för partiet de etablerade partierna och även etablerad press brukar just bara prata om Sverigedemokraterna De har ju sällan velat prata med oss Men de konstaterar alltså att vi går framåt även om de bara pratar om oss Sen på temat just hur Sverigedemokraterna ska isoleras och motarbetas Brett samarbete kan isolera Sverigedemokraterna står det i Skånskan den 28 december det har gjorts en undersökning som visar att 13% av väljarna vill att en framtida regering samarbetar med Sverigedemokraterna. Längre ner i den artikeln står det att det kan komma något gott ur att Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen. Eftersom därmed en maktförskjutning sker från regeringskansliet till de folkvalda riksdagsledamöterna. Och det är intressant att man också börjar spekulera i vilka positiva effekter det skulle kunna få- Riksdagsledamöter när det är två jämstarka cementerade block får i mindre och mindre betydelse. Alla röstar efter partipiskan istället för efter egen övertygelse. Det har vi sett i flera avgörande omröstningar i riksdagen den gång när mandatperioden. Men om vi kommer in så kommer det där att brytas upp och det är intressant att det uppmärksammas även av etablerad press. I en annan tidning så försöker man då också på samma tema då att 13% av väljarna tycker att en regering som är i minoritet efter valet bör samarbeta med Sverigedemokraterna om de kommer in och blir våg vågmästare. Där står det också att Fredrik Reinfeldt har sagt att han tänker regera vidare om hans allians blir större än de rödgröna partierna men inte får majoritet på grund av att SD blir vågmästare. Ingenting kan hindra Sverigedemokraterna att i det läget ibland rösta på de rödgröna partiernas förslag. I längden kan sådant bli svårt att hantera för en regering eftersom den riskerar att råka ut för flera nederlag. Och så hänvisar man då till bildregeringen 1991-94 då Ny Demokrati är mellanåt röstade med förslag från oppositionen. Sen längst ner i den artikeln står det att väljarna vet idag ganska lite om vilka som är SD-kandidater till riksdagen i den egna valkretsen. Jag vet inte om folk allmänhet vet så mycket mer om vilka som är riksdagskandidater för de andra partierna. Det är mest bara ministrar som är så pass väl genomlysta i media så att folk känner till dem väl. Men det gäller också vad kandidaterna har för bakgrund, yrkesmässigt, eventuellt begångna brott med mera, står det. Och ja, vi kommer naturligtvis att bli väldigt hårt granskade, det är vi också väl medvetna om. Och det är faktiskt så att vår valberedning på riksnivå som håller på att sätta samman ett... Förslag till riksdagsvalsedel har också krävt av samtliga som är nominerade till riksdagsvalsedeln att inkomma med utdrag ur belastningsregister. Och vi har ju faktiskt i tidigare val kunnat konstatera att vi har färre brottsdömda än socialdemokraterna och moderaterna, alltså en lägre andel av våra kandidater. Det står vidare. Innan partier och väljare funderar över eventuella samarbeten för en regering med Sverigedemokraterna så borde de fråga sig om Sverigedemokraterna i riksdagen alls blir möjliga att samarbeta med. Och om partiet ens tar sig in där efter att det granskats i valrörelsen. Ja, som jag sa, vi har tålt granskning tidigare. Ja, jag har sett lite i Svenska Dagbladet om just det här som du tog upp nu. Och då var rubriken eh, 9 av 10 säger nej till SD-koalition. Och siffrorna då, 13% är, tycker jag att man ska bilda regering med stöd av SD. Och så står det 15% vet ej. Och eh, i vanlig ordning så kan man utgå från att de här 15% vet ej. Det är ganska många av dem som då säkerligen skulle ansluta sig till det här att bilda regering med SD. Ja, Men inte vågar uppge det. Så att det är egentligen bara 70, ja, 7 av 10 som säger rakt ut nej till en SD-koalition. Och inte 9 av 10 som man bastionerar ut det Svenska Dagbladet. Ja. Det här är också också ett sätt att vinkla. Mm. Jo, när man väl eh, lusgranskar uppgifter så brukar det faktiskt vara så att det ser betydligt mer fördelaktigt för oss än, eh, än vad de försöker få det till. Sen eh, så har jag också sett i Helsingborgs Dagblad eh, där man eh, då räknar med att det ska bli kaos ifall Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Eh, den statsvetenskapliga analysen lyder översatt Kaos att vänta i riksdagen Sverigedemokraterna skulle kunna skapa Kaos i riksdagen om väljarna gör partiet Till vågmästare, det är experter Än om Det där var ju någonting som vi tog upp i en tidigare sändning Att Birgerslag Drog sig till minnes att exakt samma saker Skrevs det om miljöpartiet Innan de kom in i riksdagen Så att det är inte så mycket att ta på så väldigt stort allvar Sen har ju de Etablerade partierna Lovat totalt blocköverskridande Blocköverskrivande samverkan och totalt vägra samarbete med Sverigedemokraterna. Men svagheten med dessa planer är att de bygger på bristande tro. För det första tycks tron på det politiska systemet saknas. Om den svenska demokratin undermineras av ett parti som stöds av 5, 6 eller 7 procent av väljarna tror den vara en av världens mest underminerbara. Skulle så faktiskt vara fallet är detta i sig ett större problem än, om, än Sverigedemokraterna i sig. Som Nydemokrati visade på sin tid kan ett riksdagsparti till skillnad från Rom byggas på en dag. Det har dock inte Sverigedemokraterna gjort. Vi har som sagt funnits i 22 år. Eh, ett, en annan brist med den här synen det är ju det att man saknar tro på väljarna. Att eh, väljarna skulle välja eh, så fel parti som inte klarar av att ta ett ansvar- jag är ganska övertygad om att de väljare som röstar på oss, de gör det därför att de vet att vi faktiskt är redo att ta ett ansvar i riksdagen. Och för det tredje, tron på partierna själva. Och det är inte bara i tron på den egna politiska dugligheten som det brister, det är också i tron på den egna politikens innehåll, förnuftighet, verklighetsförankring och attraktionskraft. Partier med självförtroende hade utan att bekymras av hypotetiska scenarion kunnat sikta på den enda opinionsmätning som verkligen betyder något i sammanhanget, nämligen valet 2010. Det där skrevs för övrigt i Helsingborgs, Helsingborgs dagblad och jag tyckte det var ganska intressant just det där med att skulle det verkligen bli kaos om Sverigedemokraterna kommer in då är det som sagt inte mycket till parlamentariskt system vi har. Vi kommer att komma in på lite grann hur en sammanfattning av det gångna året och en del om sverigedemokratiska åsikter och politik. Men vi börjar med att ta en musikpaus så är det dags och det blir på temat att det är ju kallt och vinter är nu för tiden. Håll god god. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz och det ni hörde det var Sarek och Vinterland. Jag ska fortsätta lite mer med hur de etablerade partierna och etablerad press beskriver oss i media och hur man då planerar hantera Sverigedemokraternas framgångar som det heter. En artikel i Svenska Dagbladet skrevs av en filosof vid namn Martin Petersson. Då han föreslår att ett antiparti ska stoppa Sverigedemokraterna. Han skriver då att mycket talar för att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen 2010. Och inget riksdagsparti säger sig vilja samarbeta med dem. Han konstaterar också att det finns risk för att de etablerade partierna blir frestade att erbjuda reformer inom något för Sverigedemokraterna viktigt område i utbyte mot fortsatt passivt stöd från oss. Och bara vetskapen hos den sittande statsministern att han eller hon klarar sig endast så länge man har Sverigedemokraternas passiva stöd riskerar att aktivt påverka den förda politiken. För att förvisa sig om fortsatt passivt stöd så kommer en sittande statsminister vara frästad att kasta lagom många köttben åt sitt passiva men helt essentiella stödparti. Och förslaget då går ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i riksdagen så ska de övriga partierna avsätta lika många av sina egna mandat i proportion till sin storlek. Och dessa mandat används då för att bilda ett antiparti. Det innebär alltså att om Sverigedemokraterna får 20 mandat så ska de andra partierna avsätta 20 mandat till att då bara rösta emot oss konsekvent. Och det ska då vara en informell sammanslutning av riksdagsledamöter från de andra partierna som hela tiden röstar tvärt emot oss. Och då menar han att då har därmed Sverigedemokraternas mandat neutraliserats. Det här har vissa journalister frågat de etablerade partiernas företrädare, vad de tycker om det. Och det var ganska så negativt från alla håll. En rubrik är Fria val ska vara fria val. Står också i Svenska Dagbladet. Riksdagspartierna sågar antipartiförslag. Hans förslag får tummen ner av samtliga riksdagspartier som Svenska Dagbladet var i kontakt med. Jag tycker att förslaget är helt orimligt. Fria val ska vara fria val. Säger alltså Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking Är inne på samma linje Det verkar rent tekniskt vara lite krångligt Det renaste spelet är att gå till val Som partier och som ett regeringsalternativ Jag vill helst avstå från att spekulera Kring olika scenarier Och inget av de sex riktalspartierna Som Svenska Dagbladet var i kontakt med eh, Tycker att det här var något vidare förslag Överhuvudtaget Ja, det jag förstår jag. Det är fånigt att man överhuvudtaget publicerar en sån här artikel för att frågan som jag ställer mig, hur kan man veta hur alla våra ledamöter ska rösta i förväg? Det kan ju bli riktigt spännande ja. överraskningar där. Jo, det är också en sån här parameter. Om, I vissa omröstningar så kanske inte alla Sverigedemokrater röstar lika heller. Hur ska de göra då i antipartiet? Precis, så att bara publicera det där tyder ju på bristande omdöme. Mm, verkligen. Sen finns det en... Sosse som ska lära andra sosse att hantera Sverigedemokraterna Socialdemokraterna ska inte debattera med Sverigedemokraterna tycker Andreas Sjönström Sosse Han säger så här att risken är att vi förlorar En debatt som ändå aldrig går att Vinna och det är ju intressant De kan inte vinna debatter mot SD Det är bra att de åtminstone har kommit till den insikten och i början av 2010 så ska den mannen då leda en särskild utbildningsdag om Sverigedemokraterna för socialdemokrater i Malmö. Han konstaterar att Sverigedemokratiska väljare har lågt förtroende för politiker. visade en lokalundersökning, vallokalundersökning från 2006. Och därför måste vi vara pålästa när vi ska bemöta de så kallade fördomarna. Och så räknar han upp några exempel på fördomar som jag egentligen inte tror att våra väljare bryr sig så mycket om egentligen, eller har invandrarna kommer hit och ta våra jobb en så kallad fördom då och sen en annan är att asylsökande får bidrag till vräkiga lägenheter eh, jag tror nog att väljarna snarare konstaterar att inte heller riksdagsmän vill bo i invandrartäta områden utan eh, ja, ta Mona Salin till exempel hon bor väl i ett exklusivt radhusområde i Nacka, eh, Reinfeldt han bor väl i Täby någon villa och Lars Olle han bor ju i en skaplig lägenhet på Östermalm och där finns det inte så väldigt mycket invandrare. Och det är knappast i de områdena som asylsökande får bidrag till bräkiga lägenheter. Det känner våra väljare väl till så att den fördomen existerar överhuvudtaget inte. Och efter valet 2002, då var den här Schönström med på en partikonferens med ämnet hur Sverigedemokraterna bör hanteras. Det var då som Sverigedemokraterna hade kommit in i 14 skånska kommuner Och alla var då rörande överens Om vi bara höll ihop och pratade om alla människors lika värde Så skulle vi stoppa Sverigedemokraterna från att växa till sig Det trodde inte Sjönström på Och nu så ska han alltså lära Socialdemokraterna att inte debattera med SD Sen finns det en annan briljant idé som står i Svenska Dagbladet Om att Sverigedemokraterna ska krävas på svar om hela politiken och i den artikeln konstateras det också att tigandets strategi, att ignorera dem, det gör att vi bara fortsätter växa. En annan metod att utesluta Sverigedemokraterna genom att bilda koalitioner som utesluter dem, alltså koalitioner över blockgränserna, det leder också till att vi växer. Och slutligen finns det då de som säger att man ska ta debatten med Sverigedemokraterna om just invandringspolitiken. Men att få fram Sverigedemokraternas favoritfråga i rampljuset är i själva verket ett drömläge för detta parti. Så att slutsatsen här det var att man alltså ska kräva oss på svar på alla frågor inom alla politiska områden. Vilket den här skribenten då menar att vi inte har. Men läs våra program på vår hemsida så får du en ganska god uppfattning om vad vi har för inställning på de allra flesta olika områden. Ja Arnold, hade du någonting att... Ja, jag har ju sett i Aftonbladet i veckan i papperstidningen eh, om att Aftonbladet har låtit den som man säger en namnkunnig jury utse de hundra mäktigaste kvinnorna och männen i Sverige. Nu har inte jag den papperstidningen utan jag tog ut från nätet och där står rubriken Vetterstrand näst mäktigaste kvinnan. Och om någon undrar vem som ligger etta bland kvinnorna så är det alltså Statsministerkandidaten Mona Salin. Det som är lite intressant för vår del Är att det står i en rubrik Politiker gör genombrott Maria Vetterström är inte den enda politiker Som haft sitt stora genombrott i år Efter höstens debatt om islam Och framryckningar i opinionsmätningarna Gör Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson debut på listans Plats 30 Står i artikeln på nätupplagan Sen står det också så här. Man puffar för att man ska läsa hela listan. Det står Läs hela listan. Det är Sveriges hundra mäktigaste. Och som dragplåster då för att man ska klicka på det här så står det Slatan och Jimmy Åkesson hamnar på. Kolla själv. Och det har jag inte, jag har inte möjlighet att göra precis nu. Men jag ska gå in på nätet och kolla var Slatan ligger. Att Jimmy ligger på 30:e plats. Det fick ju av texten här. Mm, och det är alltså på aftonbladet.se Ja, och som sagt slatan och Hime också är dragplåster för att man ska kika på hela listan. Det låter ju väldigt ja, kul. kul. Mm. Sen har jag också i DN stått, stått lite om partiet i veckan. Det står rubrik Räkna med jämn valkamp. Och det står bland annat så här då. Oavsett om riksdagspartierna vill eller inte så finns det en fråga som kommer att förfölja dem ända fram till valdagen. Nämligen den om Sverigedemokraterna. Om resultaten från opinionsmätningarna står sig har SD stora möjligheter att bli vågmästare i riksdagen efter valet. Det här blir en av valårets stora paradoxer. Samtidigt som vi har starka motsättningar mellan två cementerade block. Kommer valet troligen att innebära att inget av dem får egen majoritet. Dagen efter valet kommer blockpolitiken att implodera och vi får troligen se någon slags blocköverskridande regering säger Tommy Möller som är professor i statsvetenskap mm. och det står en, ett diagram här när man ser hur eh, de rödgröna och alliansen deras eh, siffror här sedan början av året 2009 fram till december och en liten text där efter sommaren etablerar sig Sverigedemokraterna på nivåer över riksdagsbärden i de flesta opinionsmätningarna Fredrik Reinfeldt tvingades motvilligt att debattera SDs eventuella ställning. Och en liten guide, detta händer under politikåret 2010. Där står det på den 27 mars Sveriges valkonferens Stockholm. Ja, sen har jag också lyssnat på eh, god morgon världen och gå på söndamånena i P1. Och i söndag så noterade jag två kortisar som är av lite ästintresse. Det var ett kortseri av Ludwig Rasmussen där han påstod att det finns många skäl att i år, det vill säga 2010, var optimist. Men han fortsatte så här, då protesterar folk. Var då optimist? Tänk på. Och så tog han några exempel som folk då säger. Kriget i Afghanistan, alla skandalen med rattfulla och hustrumisshandlande kändisar- och på Sverigedemokraterna fast just demokrater är förstås optimister för det går ju väldigt bra för dem fast det bryr sig inte pessimisten om sen i, gick man igenom en kalender för 2010 års viktigaste händelser och då kom Fredrik Furtenbach in på valet och han hade några undringar om han nämnde fyra svenska politiker ett, får Fredrik behålla sitt jobb eller försvinner han efter en enda framgång Ska Mona få den revansch Hon längtat efter så länge Tre Är det Marias tur i år att håsas Överdrivet av kvällstidningarna inför valet Och fyra Det mest intressanta Får Jimmy Åkesson alltså lämna Sölvesborg För Stockholm och en plats i riksdagen Dessa och många andra frågor får du svar på Den 19 september sa Fredrik mm. Ja det som jag sa tidigare Om att vi skulle ha en eh, kort sammanfattning Av eh, kalenderåret 2009 och eh, lite mera åsikter från Sverigedemokraterna. Det kommer efter nästa musikpaus Vi tar en med Ulf Lundell. Håll god godo. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Och det ni hörde var Vinterland med Ulf Lundell. Ja, Arnold. Ja, det är ju så att på förra årets sista dag fick vi åter ett nyhetsbrev från partiet. Och de här nyhetsbreven, de heter Åkesson om... I det här fallet vecka 52 och har nu över 8000 prenumeranter. Jag ska ta läsa om Åkesson skriver först då om ännu ett framgångsrikt år. Året är strax slut och den som med Sverigedemokratiska ögon ger sig på att summera 2009 kan lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Två val, landsdagar, framgångar i opinionsmätningarna och medialt genomslag. Jag ska försöka sammanfatta de viktigaste händelserna under 2009 i detta årets sista Åkesson om. Om en vecka med Guillaume. Under hösten avslöjades Jan Guillaume kontakter med KGB. Tidigare under året skapade han visst rabalder genom att objektivt granska Sverigedemokraterna. Under en vecka följde Jan Guillaume med mig på en resa genom landet med nedslag i bland annat Stockholm, Göteborg jävle och Karlstad Det hela resulterade i ett förhållandevis Verklighetstroget reportage i Aftonbladet Jag gav min egen bild i Estekuriren Och Sve bland annat Jag tänker att jag gillar honom Att han är förbaskat udda Men trevlig och lätt att umgås med En skön prick Och så tänker jag att det är tråkigt att jag snart kommer att bli arg på honom När resultatet av vår vecka Ska tryckas i Aftonbladet men jag gillar honom fortfarande och snart ska jag ta mig tid att läsa någon av hans böcker. Ja, vi kan väl säga som så att jag tror inte att Jimmie som blev besviken på Jan Guillaume. För det här var verkligen ett objektivt reportage. Ja, det fanns ingen anledning att vara besviken där inte. Ja, Åkesson fortsätter att skriva om att få nosa på 4 procentan. Ett av mina starkaste minnen från vårens landsomfattande valturné är sen olof Sellströms ständiga optimism. Oavsett hur dåliga siffror vi fick i opinionsmätningarna hittade han alltid ett sätt att räkna ut att vi egentligen låg mycket nära 4%-spärren. Vi andra skattade lite hitåt det här, men nog hade han rätt ändå. När de allra första valnadsprognosen kom upp på val.se stod det faktiskt SD 4,0%. Ja, den där optimismen brukar ju vara större hos de som är lite nyare och som tycker att nu har vi framgång här. Men de som har varit med längre tid inser ju att det, det går ofta lite långsammare än vad man hoppas på. Ja, vi fortsätter så här. Det är under hela valkampanjen så ointresserade riksmedierna börjar trilla in på vår anspråkslösa valvaka och telefonerna gick varma. TT gick till och med ut med ett telegram om att vi tagit ett mandat i Europaparlamentet. Tyvärr följde vi tillbaka något under de följande timmarna, men det blev en betydligt mer spännande valvaka än någon kunnat ana. Det var skoj att riksval åtminstone får nosa på den där förbaskade spärren. Mm. Vi gjorde ett bra EU-val också förutsättningarna. Vi visste från början att våra basväljare inte röstar EU-valen. Vi insåg också tidigt att konkurrensen om det mediala utrymmet skulle bli hård. Inte minst på grund av Piratpartiets vältajmade satsning och mediaetablissemangets gullande med Gudrun Fojman. Vår kampanj var omfattande men ändå en förhållandevis försiktig ekonomisk satsning. Utgångspunkten var att kampanja med små medel för att inte dränera valkassan inför 2010. Ändå nådde vi nästan hela vägen fram vilket får betraktas som en fantastisk bedrift. Ja, vi fick alltså 3,3%. Under riksvalvakan där så hade vi lite vadslagning om vad vi skulle få för resultat. Jag tippade 3,1 så jag förlorade tyvärr. Eller <laughs> tyvärr, jag är glad att jag förlorade åt, den, åt det hållet så att säga. Ja, ja det som fortsätter att skriva om konsekvent underskattning. eu bekräftade något vi länge hävdat, nämligen att det konsekvent underskattas i opinionsmätningarna. Med det i åtanke är det svårt att inte bli smått häpen av de siffror vi sett hos nästan samtliga institut under årets sista månader. Det är förstås viktigt att inte stera sig blind på någon enskild mätning, även om den mediala dramaturgin blir närmast absurd när statsvetare och andra förstås i påare tvingas ge kloka kommentarer till partiernas uppgångar och ras i mätning efter mätning utan att hänsyn tas till den långsiktiga trenden. För det är naturligtvis bara den, den långsiktiga trenden som är intressant. I mitt mitista Åkesson om förra året skrev jag att Sverigedemokraterna under 2008 blev ett stabilt parti omkring eller över Under det här året har vi tagit ytterligare ett, eller möjligen två kliv uppåt. Vilket kan tydliggöras genom att jämföra medelvärden, Så här ser medelvärdena ut för december månad de senaste åren. 2006, 2,8 procent 2007, 3,2 procent 2008, 3,1 och 2009, 5,1 Hur man än mäter pekar kurvan uppåt När jag för drygt tre år sedan stod inför partiets kommunkonferens i Karlskrona och pratade om att bli tredje, fjärde största parti i riksdagen var det något som var många betraktades som en förvisso kaxig men sannolikt orealistisk målsättning. Sikta mot fjärrorn och så vidare. Så sent som i juni i år, när jag dagen efter urvalet berättade för en tv4-reporter om denna målsättning, undrade hon om jag verkligen menade allvar. Jag har ju varit där och nosatt i flera mätningar. Även om Miljöpartiet verkar ha parkerat på platsen, Tillfälligt Det är vi med i matchen. Beaktat den bekräftade underskattningen. Och det faktum att valkampanjen ännu inte startad ser vi idag vår målsättning som fullt realistisk. En målsättning som nu dessutom stärks och slagits fast av partistyrelsen, David. Mm. I riksdagsvalet i september 2010 ska Sverigedemokraterna bli tredje största parti. Ja, opinionsutvecklingen kan följas på www.status.st Och det var det som du hade med dig här i början när du tog opinionsmedlingarna. Mm, Den är väldigt bra hemsida. Sen fortsätter Åkesson att skriva om stärkt position. Under året genomfördes ytterligare en omfattande kampanj inför kyrkovalet. Det ska erkännas att jag själv var sparsamt engagerad i det sammanhanget. Men så är det inte heller längre partiernas val på samma sätt som förr när kyrkan var knuten till staten. Om våra förutsättningar är dåliga EU-valen är de faktiskt ännu sämre kyrkliga val. Valdeltagandet är pinsamt lågt. Och även om vissa bedömare påstår att vi gynnas av lågt valdeltagande är det faktiskt precis tärtom. De som stannar hemma är i mycket hög grad våra basväljare. För att lyckas måste vi nå nya väljargrupper, vilket är svårt för ett parti som så starkt förknippas med en kärnfråga i ett val med mycket begränsat valdeltagande. Ändå gick vi tydligt framåt, vilket bekräftar att vi numera är en etablerad kraft att räkna med inom Svenska kyrkan. Och sen fortsätter Åkesson om medialt genombrott igen. Jag hävdar fortfarande att vår mediala genombrott kom i samband med muhammed våren 2006. Men visst har det ändå hänt mycket sedan dess. Vi är idag med på ett annat sätt än tidigare. Bevakningen från landstagen i oktober är ett bra exempel på hur mediernas bevakning av oss har utvecklats. Samtidigt som det är ett exempel på hur vi fortfarande särbehandlas. De stora medierna är på plats och de rapporterar kontinuerligt på ett ganska normalt sätt. Och så tittar man på SVT 24s eftersändning och förvånas, nej förargas över att de lagt in små efterhandskommentarer i de delar som de själva betraktar som mycket politiskt korrekta. Bara för att ytterligare understryka sitt förakt för den vanliga väljaren så man inbillar sig inte kapabel att göra egna analyser. Men visst, det går åt rätt håll. Min debattartikel om islamisering i Eftonbladet gav upphov till en efterlängtad debatt. Locket lyftes och plötsligt hade vi flyttat fram våra positioner tillräckligt mycket för att få liv i diskussionen om hur regeringen kan och ska se ut efter valet. Partiets medlemsantal ökar med 15% på tre dagar och de mer långsiktiga effekterna har vi alltså börjat se i de många opinionsmätningar som gjorts de senaste månaderna. Den som inbillar sig att vi förlorar på att nå ut med vårt budskap och har tvingats omvärdera, inte bara den verklighetsfrånvända analysen utan hela sin världsbild. Är det verkligen så att det finns ett åsikts- och värderingsmässigt glapp mellan etablissemanget och verklighetens folk? Det hade vi ingen aning om. För mig personligen var debatten med Maud Olofsson en av årets höjdpunkter och ett konkret exempel på att vi tycks påverka politiken, trots att vi ännu saknar formellt inflytande. Den islamistiska riksdagskandidat som Maud Somm drogs med i det egna leden och som hon drogs med i det egna leden, och som hon hade uppenbara problem att ta ställning till meddelades så småningom att han inte längre avser kandidera till riksdagen. Och så avslutar Jimmy Åkesson, vår partiledare om gott nytt valår. Med denna korta sammanfattning av året vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år. Ett år som blir det viktigaste och mest intensiva i partiets historia. Välkomna till varåret 2010, Sverige-vänliga hälsningar, Jimmie Åkesson mm, Tack för det Vi kommer att komma in på frågor om integration och utrikesfödda på arbetsmarknaden bland annat men vi tar en kort musikpaus och det kommer att vara på samma tema som tidigare, nämligen vinterland God jag ni har lyssnat till Radio SD, demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde var Carola som sjöng Hej mitt vinterland. Ja, Jens L. Andersson har skrivit en artikel på SDkriden.se Integration, utrikesfödda på arbetsmarknaden. Där han skriver om att Statistiska centralbyrån gett ut en omfattande rapport om utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Vi har nämnt den tidigare här i Radio SD. Och innehållet är till stora delar politiskt sprängstoff som ger Sverigedemokraterna rätt på flera punkter i sin kritik av den förda invandrings- och integrationspolitiken. Många invandrare klarar inte av att försörja sig själva. Grundproblemet är den låga utbildningsnivån hos utom europeiska invandrare vilket gör att de inte klarar av att etablera sig på arbetsmarknaden. Sämst i kategorin är invandrare från Somalia där endast cirka 35% klarar av att försörja sig själva efter 10 år i Sverige. De som kommer till Sverige och fått stanna på grund av asylskäl samt anhöriginvandrarna så har runt 20% av dem inte varit sysselsatta överhuvudtaget. Under det första året lever nästan alla på någon form av bidrag i form av introduktionsersättning eller försörjningsstöd. Kostnader för det svenska välfärdssystemet är enorma men finns inte redovisade. Rapporten berättar vidare att två år efter invandringen är endast runt 20% av de som invandrar till Sverige av asylskäl sysselsatta. Även om situationen förbättras över åren så kvarstår en lägre sysselsättningsgrad över tiden- vilket i sin tur får stora konsekvenser för den framtida sysselsättningen och därmed även för den framtida försörjningsbördan. Speciellt problematiskt är det för utrikesfödda kvinnor- som i hög grad står utanför arbetsmarknaden och istället försörjer sig på bidrag. Det beror enligt undersökningen på att många av kvinnorna är lågutbildade och utan arbetslivserfarenhet. Av samtliga utrikesfödda kvinnor var det hela 42 procent som aldrig arbetat tidigare. Hur utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet ser ut för kvinnor uppdelat efter land finns inte redovisat. Men det är inte vidare långsökt att anta att kvinnor utanför Europa drar upp statistiken rejält. SCBs undersökning visar att personer födda utanför Europa har den lägsta sysselsättningsnivån oavsett vistelsetid. Det gäller framförallt personer födda i Asien och Afrika. Personer födda i Sydamerika och Nordamerika har betydligt högre sysselsättningsnivå. En majoritet av de som kommer till Sverige gör det i egenskap av anhörig invandrare. Enligt svensk lagstiftning har anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige rätt att återförenas med sina familjemedlemmar. Generellt är det vanligare att män kommer till Sverige som flyktingar och kvinnor som anhöriginvandrare. Anhöriginvandrarna tar under de första åren i Sverige ut föräldrapenning, vilket beror på att fruktsamheten är hög i dessa grupper tiden efter invandring. Andelen icke-sysselsatta som tar ut föräldrapenningar också som högst 1-3 år efter invandringen. Dessutom är det en större andel av den utrikesfödda befolkningen som står utanför arbetskraften på grund av långvarig sjukdom. Andelen förtidspensionärer är kraftigt överrepresenterad bland den utrikesfödda befolkningen och ökar med tiden i Sverige. Mer än 20 procent av de som inte var sysselsatta efter 10 år i landet var förtidspensionärer. En liten kommentar till de där siffrorna är ju det att... Förutsättningen för att Sverige ska tjäna på den här massinvandringen det är ju det att de som kommer till Sverige är bättre än vad vi är och att de jobbar och betalar skatt i större utsträckning än vad vi gör men statistiken visar alltså på det rakt motsatta och det innebär ju alltså att det blir en belastning för samhället och Jens Andersson frågar sig då vad bör göras? Min personliga slutsats är att det behövs ett moratorium för invandringen till Sverige speciellt utom europeisk sådan alltså ett tillfälligt stopp Stopp för invandring. Arbetskraftsinvandring bör ske först efter alla de hundratusentals arbetslösa i Sverige tillförsäkrats en egen försörjning. Det är inte hållbart att importera arbetskraft samtidigt som det finns åtskilliga arbetslösa i landet. Den så kallade integrationspolitiken har misslyckats fatalt och det hänger samman med en kravlös invandringspolitik och en alltför generös anhörig invandring. Det är orimligt att människor kan återförenas i Sverige när de saknar gemensam anknytning hit. Vidare borde ansvaret för invandrare garanteras av i Sverige boende anhöriga. Det behöver även ställas högre krav på delaktighet i samhället och insatser på arbetsmarknaden för de som invandrat till Sverige. Det är orimligt att stora grupper av människor lever på bidrag och urholkar välfärdssystemet. Slutligen är det intressant att notera vilka invandrare som flyttar eller stannar i landet. Bland de som kommit in på arbetsmarknaden flyttar hälften hem igen, medan 90% av den grupp som har sämst arbetsmarknadsintegration stannar kvar i Sverige. Det här kräver insatser utöver det vanliga för att komma till rätta med. Skriver alltså Jens Leandersson. Och det kan man läsa på hans blogg på sdkudiden.se och jag tänkte göra lite mer reklam för vår partitidning på internet. På inrikesrubrikerna så stod det så här Flyktingbarn, inom citattecken, ljög om hur de tog sig till Sverige Det publicerades den 28 december Historien om att om de fem flyktingpojkarna att de i sin container utanför Sävsjö på julafton stämmer inte Under dagen har pojkarna berättat en annan version uppger Sveriges Radio ni kan läsa mer om det på sdkvin.se Och sen var det också det här med att var åttonde säger ja till Sverigedemokratisk regering Det är alltså en annan vinkling av de här uppgifterna från Svenska Dagbladet Att 13% av 1000 tillfrågade vill att en framtida regering samarbetar med Sverigedemokraterna Om partiet blir vågmästare i riksdagen Sen så har vi också att muslimer efterfrågar islamsk finansiering Efterfrågan på en islamsk finansiering i Sverige ökar Liksom intresset att etablera islamisk bankverksamhet Skriver E24 Det är alltså många av Sveriges 400 000 till 500 000 muslimer Som vill använda ett banksystem som följer islamsk lag Och bland annat Storbritannien och Tyskland Erbjuder vissa banker redan så kallad islamisk finansiering Och det vill man alltså att man ska införa även i Sverige och sen så eh, också burkautredning i Danmark dröjer. Den danska utredningen om burkaförbud kommer inte att eh, lägga fram något förslag före deadline vid nyår. Det var alltså den nyår som, som valdes nyligen. Orsaken är julledigheter, skriver Helsingborgs Dagblad. Och det kan ni läsa på utrikesavdelningen på sdkuriren.se. Sen så har vi också nämnts i etablerad press, jag såg i Helsingborgs Dagblad, där det står att Sverigedemokraterna plockar röster i Hässleholm. En lokal lokalpartisympatiundersökning i Hässleholm, utförd av Norra Skåne, tidningen Norra Skåne alltså, visar att Sverigedemokraterna där går fram mycket kraftigt. Från 6,5 i valet 2006 till 13,1 idag. Det är alltså en fördubbling. Andra partier som enligt undersökningen skulle gå framåt i Hässleholm är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I undersökningen har 502 personer utfrågats i Hässleholm samt i några av de större tätorterna. Och den aktuella frågan löd, vilket parti skulle du rösta på om det var val till kommunfullmäktige i Hässleholm idag? Och då dubblade vi alltså från 6,5 till 13,1 procent. Och det är intressant för att i Hässleholm har vi alltså ett antal mandat och dubbelt så många väljare vill tydligen rösta på oss nu jämfört med i förra valet. Sverigedemokraterna växer också i herjedalen läste jag i Östersundsposten. Sverigedemokraterna mobiliserar i herjedalen och den nya styrelsen för den nybildade avdelningen presenteras. Det är Thomas Johansson, Nordqvist, Inge Erd, Lars Hermansson, Olle Larsson som sitter i partistyrelsen och Elof Bergström. Elof Bergström han har varit politiskt aktiv tidigare och har nu återgått till den politiska verksamheten och nu då inom Sverigedemokraterna. Han säger det att jag känner att jag vill dra mitt strå till stacken och framförallt är det äldre frågorna som berör mig. Någon måste ta tillvara de äldre som många gånger står försvarslösa och oförmögna att driva frågor som rör deras vardag. Sverigedemokraternas opinionssiffror har ökat markant under den gångna hösten och vintern och partistyrelsen ser ett ökat intresse för partiet över hela länet. Det är bara i Berg och Ragunda i Jämtlands län som vi fortfarande inte har några namn på våra listor. Men det kommer, säger Sven-Olof Sellström som sitter i partistyrelsen. Det är fortfarande svårt att få yngre att engagera sig politiskt. Och eh, vad är skälet till detta, frågar reporten då. Och Sven-Olof det att tyvärr vet vi att människor som sympatiserar med oss riskerar att bli ifrågasätt. Ifrågasatta gällande sin politiska åsikt. Och det har hänt att människor blivit både trakasserade och fått lämna sina arbeten när de gjort sina sympatier. Men nu börjar vi ju bli så pass många till antalet så att eh, varje enstaka kandidat försvinner ju lite grann i mängden faktiskt. Ja, vi har som sagt en... Eh, ett hektiskt år framför oss, valrörelse 2010 och hoppas att så många som möjligt av våra sympatisörer väljer att hjälpa till i valrörelsen som kommer att dra igång ganska snart faktiskt. Och ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna, box 20085 10460 Stockholm eller ringa till partitelefonen 08 50 00 00 50 Besök gärna våra hemsidor också www.sverigedemokraterna.se och www.sdkuriren.se Men nu så börjar det här programmet lida mot sitt slut. Och vi gör så att vi tackar för oss för den här gången. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Och vi avslutar som vanligt med lite musik. Det blir Jakob Hellman med personspack pack. Tusen dagar härifrån. Håll dig god och ha det så bra till nästa vecka. Hej då! Hej!